Чайна Б'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 45 Згадка про квазі-смерть Барбел була ще дуже свіжа. Повільно, нестримно тримтячи всім тілом, Айзек виліз із нори. Ні на мить не відвів хоче й від дзеркал. Стоячи так, він приблизно розумів, що ззаду нього вицвіла стіна. З кожним порухом голови Айзека темний образ нетлі в дзеркалі дрібно тремтів. Коли Айзек явився перед нетлею, вона різко зупинилась. Айзек закляк. Істота підвела голову і мацнула повітря своїм довжелезним язиком. Рудиментарні антенки в очних западинах нервово колихалися з боку в бік. Айзек обережно підбирався до стіни. Нетля тривожно труснула головою. Вочевидь, шолом десь протікав, і в ефірі плавали збудливі цівки думок. Однак недостатньо чіткі, щоб глитай Нетля їх розпізнала. Коли Айзек дійшов до стіни, Седрах рушив слідом. І знову нова присутність дещо збентежила Нетлю, але не більше. За Седрахом у кімнаті з'явилися три механічні мавпочки. Одного залишили на чатах у тунелі. Вони повільно підступали ближче до потвори. Вона повернулася до них, неначе сліпо спостерігала. «Думаю, вона відчуває їхню фізичну присутність. І рух, так само, як і наші», – прошепотів Айзек. «Але без жодного мисленнєвого сліду вона не бачить в жодному з нас істот розумних. Ми зараз...» Просто рухливі предмети. Дерева, що шелестять від вітру. Конструкти розділилися і підходили до істоти з різних боків. Вони не надто швидко рухалися, тому Нетля не зважала. Однак насторожено чекала. «Давай», – прошепотів Седрах. Вони з Айзеком почали неквапно тягти на себе металеві трубки, що стриміли з верхівок їхніх шоломів. Чим ближче підсувалися кінці трубок, тим більше хвилювалася істота. Вона металася туди-сюди, поривалася захищати яйця, а за мить підступала вперед, клацаючи огидними зубиськами. Айзек із Седрахом мовчки перезирнулися і почали стиха рахувати. На три вони вигнули кінці трубок в бік кімнати. Одним швидким рухом рвонули їх так, щоб кінці приземлилися в кут, у п'яти метрах від них. Нетля знавісніла. Вона шипіла і вищала в жахливій тональності. Вона вся напнулася і роздулася, загрозливо ощетинившись шипами екзоскелета. Айзек і Седрах зачудовано милувалися страховинною величавістю істоти. Вона розгорнула крила і повернулася в той куток, де лежали кільця трубок. Візерунки мінилися, пульсували гіпнотичною енергією, адресованою в помилковому напрямку. Айзек застиг. На крилах вирували моторошні орнаменти. Істота, низько, хижо пропадаючи до землі, підібралася до кінців труб на чотирьох, шести, потім на двох ногах. Седрих хутко потяг Айзека до кульки із сонтрутою. Вони підійшли ближче, повз обурену й голодну нетлю. Ледь-ледь і торкнулися б її. Вони бачили у своїх дзеркалах, як наближається неясна тінь тваринної зброї. Пройшовши повз, чоловіки різко розвернулися на п'ятах і якусь мить заткували, а потім знову повернулися лицем, аби безперервно тримати нетлю у своїх дзеркалах. Та пішла прямо на конструктів, збивши одного дражливим зазубленим хвостом і навіть не помітивши. Айзек і Седрах обережно рухалися далі і стежили в дзеркалах за тим, щоб кінці їхніх трубок були там, де вони їх кинули як приманку для нетлі. Двоє конструктів не відставали від потвори. Третій потихеньку наближався до яєць. «Хутко!» – зашипів Седрах і пхнув Айзека на підлогу. Айзек возився із ножем на поясі, марнуючи дорогоцінні секунди на застіпку. Урешті витяг. Повагався мить, а потім плавно встромив його у липку масу. Седрах пильно вдивлявся у дзеркала. Нетля, схована за корпусами всюдисущих конструктів, Налетіла на кінці труп. Ніж Айзека прорізав щілину в оболонці яйця. Нетля нестямно молотила язиком у повітрі в пошуках манливої свідомості. Айзек намотав на руку поле сорочки і взявся за край щілини, яку він прорізав у кулі сонтрути, і знатугою розломив сферу навпіл. «Хутко!» – знову Седрах. «Сонтрута!» – сіра нерозведена, чиста, Просочилася крізь сукно і защіпала пальці. Він потягнув востаннє, і в самій середині кульки побачив гніздечко. Кожне яйце було напівпрозоре і овальне, менше від курячого. Крізь майже рідку шкаролупу виднілося невиразне скрючене тільце. Він підвів голову і поманив до себе конструкта, що стояв неподалік. У дальньому кутку кімнати глитайнетля вхопила одну з металевих трубок і підсунула морду під потік емоцій, що струмував із краю. Розгублено потрясла нею. Потім відкрила рота і розгорнула нетерплячого паскудного язика. Істота лизнула кінець трубки, а тоді встромила туди язика, жадібно намацуючи джерело такого спокусливого потоку. «Давай!» – звелів Седрах. Нетля обнижпорила по всій довжині металу у пошуках свого призу. Седрах раптом пополотнів. Він ширше розставив ноги і прикипів до підлоги. «Давай же, щоб тебе зараз!» – крикнув він. Айзек стривожено озирнувся. Седрах не спускав очей із дзеркал. Ліву руку чоловік завів назад, цілячи зі свого тауматургічного пістоля в Нетлю. Час загус, коли Айзек глянув в одне із дзеркал на шоломі і побачив трубку в руках Нетлі, побачив руку з націленим назад пістолем, побачив конструктів, що чекали на його наказ. Він знову поглянув униз, на кладку рідких клейких яєць. Айзек відкрив рота, щоб гукнути до конструктів, і вже було вдихнув, коли Нетля подалася вперед і з усіх жахних сил потягла труби на себе. Голос Айзека потонув у нестямному витті Седраха і гуркоті пострілу. Той занадто пізно натис на гачок. Тавматургічно зачарована куля бухнула в стіну. Седраха підняло в повітря. Шкіраний ремінець на шиї тріснув. Шолом злетів з голови та, від'єднавшись від Айзекового двигунця, відлетів від стіни. Седрах без шолома описав у повітрі ідеальну дугу і гупнув на підлогу. Зброя важко і масивно впала на бетонну долівку. Голова чоловіка тріснула об бетон, забрискавши кров'ю шар пилу. Седрах кричав і стогнав, схопившись за голову. Перекочувався, намагався підвестися. Сумбур його ментальних хвиль вирвався назовні. Нетля повернулася до нього, стиха загарчала. Айзек закричав до конструктів. Глитайнеття почала зі страшною швидкістю насуватися на Седраха, і два конструкти одночасно наскочили на неї ззаду. З механічних ротів валувало полум'я, обпікаючи примарне тіло істоти. Вона заверещала і шмагонула конструктів назад себе шкіряними кистями-батогами. Істота не зупинялася. Навколо шиї одного з конструктів обвився щупальцевий відросток і з жахливою легкістю зняв його зі спини. Металеве тіло нещадно розбилося об стіну, як і шолом. Пролунав страшний брязк від металу. Конструкт розлетівся на руски, сипавши підлогу бризками гарячого мастила і уламками запчастин. Він зравом приземлився неподалік від Седраха. Плавився метал. Тріскався бетон. Той, що стояв біля Айзека, плюнув у гніздечко порцією ядучої кислоти. Яйця вмить задиміли, запінились і розчинилися. Нетля зайшлася страшним нещадним криком. У ту ж мить вона відвернулася від Седраха і кинулася через усю кімнату до свого виводка. Хвіст люто хльоскав у повітрі і зачепив Седраха, аж той розпластався у власній калюжі крові. Айзек яро тупнув ногою покладці розріджених яєць і поспішив щезнути з дороги тварюки. Ноги ковзалися на гладкому від розчавленої гиді бетоні. Він біг, потім повз до стіни, стискаючи в одній руці ніж, а в іншій безстінний двигун, що приховував його ментальні хвилі. Конструкт, який усе ще висів на спині Нетлі, повторно дихнув полум'ям, і та завищала від болю. Члени з кінцівки намацали мучителя і підхопили його попід руки, відірвавши від плечей. Механічна мавпа розгатилася об підлогу. Покотилися друзки розбитих скляних лінц і розверзнутого металевого кожуха голови. За ними всілякі клапани й дроти. Нетля відкинула розбите тіло подалі в купу сміття. Останній конструкт позаткував, щоб набрати необхідну дистанцію для обстрілу свого знавіснілого ворога. Перш ніж конструкт устиг плюнути кислотою, Блискавично вискочили дві масивні зазубрені кістяні гостряки і за виграшки перекусили того навпіл. Корпус конструкта відчайдушно смикався і силкувався по під логою. Кислота розтеклася під ним ядучою калюжею, роз'ївши тіла мертвих кактів довкола. Глитай Нетля обмацувала в'язку гить, що була її яйцями. Вона охала і голосила. Айзек відповзав від Нетлі, заткуючи до Седраха, який лежав, стогнав і кричав від болю. У дзеркалах перед очима Айзек помітив, як Нетля розвертається. Вона зашипіла, замиготів язик. Звірука розправила крила і наближалася до Седраха. Айзек відчайдушно намагався дотягнутися до нього, та намарно, занадто пізно. Нетля знову промчала повз нього, і Айзек ще раз плавно повернувся до неї спиною тримаючи хижака в полі зору. Айзек із жахом побачив, як Нетля поставила Седраха сторчма. У чоловіка закотилися очі. Весь у крові він не пам'ятав себе від болю. Чоловік почав сповзати по стіні. Нетля широко розкинула йому руки, а потім так хутко, що Айзек і не помітив, проткнула зап'ястки Седраха двома довгими гострими пазурами, загнавши їх у цегляну кладку позаду нього. Буквально пришпиливши свою жертву до стіни. Седрах із Айзеком зайшлися крику. Тварюка потяглася своїми квазі-людськими руками до очей Седраха. Айзек простогнав щось застережливе, та великий воїн вже нічого не розумів. Лише гарячково махав головою, силкуючись побачити, чому так боліло. Натомість він побачив крила Нетлі. Він раптом затих. Нетля, в якої все ще чаділа і тріскалася спина від нападу конструкта, нахилилася до своєї поживи. Айзек відвів погляд. Він обережно відвернув голову, щоб не бачити, як чіпкий язик висмоктує розум та життя із седрахового мозку. Айзек голосно зглитнув і, сціпивши зуби, поволі побрів на тремтячих ногах до діри в підлозі і до тунелю. Треба було вибиратися. Він наполегливо ігнорував огидне цмакання, плямкання, вдоволене рохкання і крап-крап-крап, слини чи крові, що долинало ззаду. Айзек сторожко рухався до єдиного виходу з кімнати. Дійшовши, побачив, що кінець труби, приєднаний до його шолома, так і лежав біля стіни. Мовчки помолився. Його мисленнявий екстракт потиху скрапував у кімнату. Глитай Нетля вочевидь знала, що десь поряд є ще одна розумна істота. Чим ближче Айзек був до тунелю, тим ближче був і до вихідного отвору труби. І тим серйознішим ставав ризик викриття. І все ж скидалося на те, що йому щастило. Нетля так зосереджено годувалася, судячи стріску тканин, нещадної наруги над бідним тілом Седраха, що не звертала уваги на перелякану постать позаду. Айзеку вдалося пройти повз істоту і дібратися до отвору в підлозі. Він уже було наготувався тихенько зіскочити у темряву, де чекав на нього конструкт, і виповзти назовні, геть із цього кошмарного гнізда, коли відчув, як дрижить під ногами земля. Айзек глянув униз. З тунелю все загрозливіше лунало гупання кіхтистих лап. Він отступив назад, нажаханий до краю. Під ногами дрібно дрижала цегельна кладка. З тунелю вискочив шимпанзе-конструкт і зі страшенним гуркотом врізався у стіну. Він спробував відштовхнутися руками, перекинутися в повітрі, але не встиг. Обидві руки відломилися від плечей. Він силкувався встати. З рота валували стовпи диму і полум'я, та з тунелю вискочила інша нетля і протупотіла по голові конструкта, розваливши складні механізми. Тварюка скочила до кімнати, і на якусь безжальну довгу мить Айзек опинився прямо перед чудовиськом із розгорнутими крильми. Хвиля жаху і безнадії відринула, коли Айзек усвідомив. Нетля його не помітила, і понеслась по трупах до розтрощених яєць. Вона крутила головою на довгій гнучкій шиї і нервово виклацувала зубиськами. Здавалося, від страху. Айзек укотре злився зі стіною, зазираючи в дзеркало. Друга Нетля розтисла зуби і виплюнула звідти високий нерозбірливий виск. Інша потвора шумно зглитнула і відкинула пусте і непотрібне тіло Седраха. Потім разом із родичкою рушила до липких залишків сонтрути і яєць. Нетлі розправили крила. Так і стояли, крило до крила настовбурчивши усі вбивчі кінцівки, і чекали. Айзек повільно заповз до отвору, не сміючи озирнутися, навіть подумати, чому істоти не зважають на нього. Позаду смішним хвостом зміїлася металева труба. Айзек зачудовано спостерігав у дзеркалах, як зарябіло повітря біля входу в тунель. Воно здригнулося, раптово розчахнулося, і поряд із ним опинився ткач. Айзек тільки ротом зіпав. Над ним нависав велетенський арахніт і позирав униз унизкрізь гроно-блискучих очіськ. Нетлі наїжачилися. «Похмурі і хмарні! Ось ви які!» залунав безпомилково знайомий голос в Айзекових вухах. Особливо голосно в покаліченому вусі. "Такач!" майже схлипнув чоловік. Величезний павук підскочив і приземлився на чотири задні ноги. Руки-ножі витонали у повітрі складні візерунки. «Знайшов розбійника, що рве світове сукно, Над бульбашкою зі скла, І ми затанцювали в кровопролитному танку, Кожну мить все більш буйному. Я не можу перемогти, Доки ці чотири боягузливі кути – «Сходяться навколо мене!» – промовив ткач і посунув до своєї здобичі. Айзек не міг ворухнутися. Він лише міг стояти і дивитись крізь уламки дзеркала на захопливу борню. «Ховайся, малий! Ти ловко розрівнюєш складки і лагодиш розриви. Одна втрапила в пастку, коли тебе намагалася впіймати, і зломилася, мов колос». «Тікай, доки згоровані сестро-браття комашині не прийшли оплакувати погублене тобою потомство!» «Вони йдуть», – зрозумів Айзек. Ткач попереджав його, що Нетлі відчули смерть яєць і поверталися. Запізно захищати гніздо. Айзек вхопився за край тунелю, готовий щезнути в його імлі. Однак він затримався на декілька секунд, відкривши від несподіванки рота. Ткач боровся із нетлями. Це була ява стихій. Щось поза людським розумінням. Мерехтливі відблиски рогових лес, Занадто стрімкі для людського ока. Незмірно складний танок нещисленних кінцівок у різних вимірах. Бурхливі струмені крові різних кольорів і текстур заливали стіну і долівку. Мертві тіла. На тлі покійників бетонною підлогою розливався та із шипінням палав хімічний вогонь. І весь цей час не припинявся на співний павучий монолог. «О, як кров кипить! Шумує! Пінеця! Мене дурманить хміль, що ці шалокрилі варять!» – співав він. Айзек не міг відвести очей. Творилося щось неймовірне. Нещадні випади і удари на відліг не припинялися, і нетлі цвьохкали в повітрі неймовірними язиками. Вони наносили ними блискавичні удари, доки ткач ребів то в цій, то в іншій площині. Айзек бачив, як роздуваються і скорочуються черева чудовиськ, як вони торкаються язиками його живота і відлипають, мов п'яні, щоб у наступну мить вжалити сильніше. Ткач пірнав геть з очей, і знов виринав назовні. В одну мить зосереджений і безжальний, в іншу – нечіткий, розгублений, стрибає на кінчику ноги, співає свою пісню без слів, і знов з'являється безжальний убивця і наносить удар у відповідь. Немислимі візерунки ми готіли на крилах Нетель, украй не схожі на ті, які бачив Айзек. Вони жадібно облизували повітря, поки хльоскали і жалили свого супротивника. Ткач спокійно промовляв до Айзека, нападаючи й відбиваючись. Тікай і забирай своїх, доки я хмільний, і ці мої броварі не скінчаємо бою, доки двоє не стали тріумвіратом, чи гірше, і я відлину в безпечний вимір. Іди тепер, геть, з купола, ми побачимось з тобою і погомонимо. Приходь голий, голий як мрець, на світанку ріки. Я знайду тебе, легко. Які візерунки, які кольори, і складні плетива. Тчи ж добре, а тепер чим швидше. Шалений хмільний бій не стихав. Айзек помітив, як відтіснили ткача. Його енергія накочувала хвилями. Налітала жорстоким вітром, але поступово відступала. Айзека знов охопив жах. Він пірнув у цегляну нору і поповз геть. Декілька божевільних хвилин Айзек поспішно пробирався навпомацьки в темряві, здираючи руки об каміння. Попереду за рогом слабко замерехтіло світло. Тож Айзек наддав ходи. Він закричав від болю і несподіванки, торкнувшись долонями гладенького розпеченого металу. Хвильку повагавшись, обмацав простір довкола себе та намотав на руку порваний рукав. У слабкому світлі стіни підлога і стеля здавалися обшитими бляхою. Айзек збентежено насупив чоло. Усе ж, набравшись сміливості, він хутко поповз по гарячому, як розпечений казан металу. Так, щоб не торкатися шкірою поверхні. Важке часте дихання виходило з Врешті виповз через вихід у кімнату. І упав на підлогу, де чекав ягарик. Айзек зумлів. За три-чотири секунди він прочуняв на радість Ягарикові, котрий тупцяв з однієї ноги на другу. Гаруда нервував, однак був зосереджений і спокійний. Отямсь. повторював ягарик. Отямсь. Він трусив Айзека за комір, і той широко розплющив очі. Тіні навколо ягарикової постаті розсіювалися. Певно, закляття Танцела поволі видихалося. «Ти живий!» – промовив Ягарек коротко і безбарно. Він говорив економно, щоб не гаяти час і зусилля. Я стояв і чекав, і крізь вікно просунулося тупе рило, а потім і все тіло глитайнетлі. Я розвернувся і дивився на неї, розгублену, крізь дзеркала, тварюка поспішала. Я наготував батіх і через спину вдарив її, боляче вжаливши, що та аж заверещала. Я вже було вирішив, що тут мені і смерть. Та істота пронеслась повз мене і мав конструкту до отвору, неймовірним чином склавши крила. Вона не зважала на мене. Постійно озиралася, немов за нею гналися. Затим я відчув у просторі ніби складку. Щось заворушилося під шкурою світу. І щезло в тунелі слідом занетлею. Я погнав механічне мавпиня вздогін. Почулася тріскотня, ніби хтось розтягає метал. Я не знаю, що сталося. Чортів ткач розплавив конструкта. тремтячим голосом пояснив Айзек. Бог його зна, нащо. Він мовчки підвівся. Де Седрах? запитав Ягарик. Нема його, ясно? «З нього висали блядське життя!» Айзек підібрався до вікна і визирнув на двір, на освітленні смолоскипами вулиці. Почулося глухе гупання кактових ніг. У провулках палали смолоскипи, і на тривкій тіні коливалися як олія на воді. Айзек повернувся до ягарика. «Це було жахливо!» – промовив глухо. «І я нічим не міг зарадити!» «Слухай, Ягу!» Там був ткач, він сказав валити звідси, бо нетлі чують біду. Ми спалили їхні яйця, – випльовував слова зі злостивою втіхою. Одна паскуда відклала яйця. Ми пробралися повз неї і спалили їх до дідка. Але інші нетлі відчули це і просто зараз летять назад. Треба тікати. Ягарик стояв нерухомо і напружено думав. Потім глянув на Айзека і кивнув. Вони хутко побігли назад темними сходами. Стишили ходу, підібравшись до першого поверху, де недавно ще гоменіла пара кактів. Але зараз кімната була пуста. Усі какти, хто спав і хто не спав, вибігли з будинку. «А що по вас?» – лайнувся Айзек. «Нас побачать, щоб їх через коліно. Нас побачать. Вулиці, певно, кишать з раними кактами, а наші тіні майже розсіялися». Вони застигли біля вхідних дверей, обережно визирнули з-за одвірка на вулицю. Звідусіль долинало тріскотливе пошипування смолоскипів. Навпроти був невеликий неосвітлений провулок, де причаїлися їхні товариші. Ягарек дарма силкувався розглядіти їх у темряві. У кінці вулиці, побіля стіни купола під присадкуватим напіврозваленим будинком, де, як розумів Айзек, гніздилися нетлі, стояла група картів. Навпроти них, на перехресті з вулицею, що вела до храму в центрі Оранжереї, в обидва боки поспішали невеликі загони бійців. «Чорти дерли? Почули, мабуть, шарварок!» – процідив Гайзек. «Треба валити, інакше нам кінець!» «По одному!» – він ухопив Гаруду за плече. «Ти перший, Ягу! Ти спритніший і менш помітний!» «Давай, давай!» – і виштовхав Ягарика на двір. Ягарик був прутконогий. Він легенько біг, поступово набираючи темп, щоб не привертати уваги. Якби хтось із картів і глянув на нього мерцем, то прийняв би його за свого. Його гінку постать все ще огортали тінь і тиша. До рятівної імли декілька метрів. Айзек затимував подих, дивлячись, як вирушаться м'язи під змереженою рубцями спиною. Люди-кактуси белькотіли на своєму грубому суржику. Сперечалися, кому першому заходити в дім. Двоє вимахували гігантськими молотами, по черзі гатили закладений цеглою вхід в останній низенький будинок, де, як Айзек знав, витинали свій смертельний танок, нетлі і ткач. Ягарика поглинула темрява провулка. Айзек глибоко вдихнув і рушив за ним. Він хутко покрукував від дверей на вулицю, молячись, щоб його присмиркова заволока не розсіялася, і підтюбцем побіг до провулка. Добігши до центру перехрестя, почув шурхіт і трепотіння крив. Він узирнувся на вікно на самій маківці кленуватої будівлі. Гнана огидним відчаєм, третя глитайнетля пропихалася до середини, повертаючись додому. Айзек аж дихати забув. Та звіру було не до нього. Він хвилювався за потомство. Повернувши голову, Айзек зрозумів, що какти в кінці вулиці теж почули шум. Звідти їм не було видно вікна й тварюки, що крізь нього пробиралася. Зате добре бачили скрадливу, опецькувату постать Айзека. «Чорт!» – гаркнув він і кинувся На Навздогін летіли крики. Один голос найгучніший коротко вигавкував накази. Декілька бійців відділилися від товаришів коло будинку і побігли прямо на Айзека. Бігли какти не надто швидко. Та й Айзек не був правним бігуном. Грізна зброя в руках ніяк не перешкоджала їхньому рухові. Айзек щосили газону. «Та я ж на вашому боці!» – даремно кричав він, поки біг. Чоловіка не почули. А якби й почули, навряд розгублені, налякані і агресивні какти, погодилися б його вислухати, перш ніж убити. Бійці вигукували щось до інших патрулів. Із сусідніх вулиць долинали крики у відповідь. Із провулка шваркнула стріла. І, ковзнувши повз Айзека, глухо ввійшла в чиюсь плоть позаду. Один із переслідувачів застогнав. Лайнувся. Айзек розглядів у темряві провулка знайомі силуети. З тіней вийшла пенч-фінчес, ще раз натягуючи тятиву, і крикнула йому поспішати. За нею з мушкетоном стояв танцел, непевно цілячись прямо над її головою. Неспокійно обзирав силуети позаду Айзека. Теж щось викрикнув. Трохи далі ховалися скоцюрблені Дерхан і Лемюль з Ягариком. Ягарик тримав на поготові згорнутий кільцями батіг. Айзек добіг до товаришів. Десет? крикнув танцел. Мертвий, відповів Айзек. Танцел застогнав від страшної муки. Пенч Фінчес не підвела очей, тільки рука судомно сіпнулася, ледь не виронивши стрілу. Вона почекала і знову прицілилася. Танцел пальнув над її головою і поточився од віддачі. Велика хмара картечі пролетіла над головами кактів. «Ні!» – закричав Танцел. Джабаре, ні!» Він дивився на Айзека з мовчазним благанням сказати, що це неправда. «Мені шкода, друже, але треба звідси валити!» – нетерпляче промовив Айзек. «Він має рацію, Тане!» Змучено, але твердо згодилася Пенчфінчес. Вона пустила ще одну стрілу з підпружиненим лезом, стесавши дебелий шмат кактусової плоті. Відтак наготувала лук до третього пострілу. Тікаймо, Тане, без роздумів, біжімо!» Почувся пронизливий стрегід, і в цегляну стіну над головою Танцела влетів шакрі кактів. Увігнався глибоко, накривши землю кришовим штукатурки. Загін кактів неухильно наближався. Вже можна було розгледіти перекошені від люті обличчя. Пенчфінчес почала заткувати і смикнула за собою Танцела. «Ходімо!» – крикнула вона. Танцел, стогнучи й бормочучи, послухався. Він упустив зброю. Пальці кручились у відчаї, мов пазорі. Пенчфінчес бігла і тягла за собою Танцела. Інші слідом за нею по складному лабіринту завулків, через який вони сюди потрапили. Повітря позаду – гуло від снарядів. Шакри і метальні сокири-ножі різко свистіли повзу тікачів. Пенч Фінчес бігла і плигала неймовірно спритно. Час від часу водяниця зупинялася, щоб вистрелити, майже не цілячись, і продовжувала бігти. «Конструкти! – крикнула вона Айзикові. – Розйобані! – прохрипів він. «Ти знаєш, як вернутися до каналізації?» Вона кивнула і різко завернула за ріг. Інші за нею. Коли Пенчфінча спірнула в непоказний завулок біля каналу, де вони ховалися, Танцел раптом пішов назад. Обличчя побагряніло. У кутику ока лопнула крихітна судина. Він плакав кров'ю. Не змигнув. Не втер червоні сльози. Пенчфінчес вибігла на вулицю і закричала, щоб він не клеїв дурня. Його кінцівки шалено тремтіли. Він звів покручені руки, і Айзек побачив жахливі надуті вени. Не мов, карта на шкірі. Танцел крокував назад, до повороту, звідки мали з'явитися карти. Пенчфінчес крикнула до нього востаннє, а потім могутнім стрибком перемахнула через напіврозвалену стіну і виліла решті пробиратися у слід. Айзек хутко позаткував до потрісканої цегли, не відводячи очей від усе меншої постаті танцела. Дархан видерлася на стіну і, повагавшись мить, плигнула у дворик, де водяниця, де водяниця вовтузилася злядою люка. Менш ніж за дві секунди Ягарик переліз через стіну і опинився на тому боці. Айзек вчепився руками в цеглу і ще раз Про Провулком швидко біг Лемюель, не звертаючи уваги на ушалілу постать танцела позаду. Тіло чоловіка здригалося від натуги і тавматургічного струму. Волосся стало сторчма. Айзек помітив, як від нього відскакують чорні мов смола, іскри і електричні дуги енергії. Могутній заряд шпарко пробивався з-під його шкіри, чорний як ніч. Він виблискував у негативі антисвітлом. Какти повернули за ріг і наштовхнулися на Танцела. Авангард групи отетеріло спостерігав за дивною, мерехтливою постаттю, спогнутими як у мстивого скелета руками, від якої тріщало заряджене тавматоргонами повітря. Не встигли вони оговтатись, як Танцел загарчав і вибухнув розпеченими громовицями чорної енергії. Вони прокотилися в повітрі, немов кульові блискавки, і врізалися в декількох кактів. Чародійські удари розплескувалися об жертв, розсіюючись під шкірою, потріскуючи у венах. Декілька картів відлетіло назад, гуркнувши на мощену доріжку. Один вже не рухався, інші корчилися і вили від болю. Танцел підняв руку вище. Йому назустріч вийшов воїн, занісши над плечем бойову сокиру і метнув її по величезній дузі. Масивна зброя вдарила Танцела в ліве плече. Від доторку до шкіри вмить утворився нульовий заряд, що із шипінням пробіг усім тілом чоловіка. Нападника смикнуло жахливим спазмом і відкинуло назад силу і струму. З розтрощеної руки бризнула живиця. Однак імпульс його потужного китка нагнав Танцела, стесавши, зрізавши шари жиру, крові і кості, розпанахавши його від плеча до грудини. Зброя застрягла над животом, коливаючись з боку на бік. Танцел заскавчав немов пес. Із рани вирвався темний нульовий заряд, і полилися густі струмені крові. Він упав на коліна, звалився на землю. Набігли какти, добиваючи вже напівмертвого чоловіка. Айзек не стримав зболеного крику і виліз на стіну, замахав руками Леміолю. З іншого боку Дерхан з Панчфінчес уже вдалося відкрити прохід до підземного міста. Как ти не здавалися. Ті, що не добасили труп Танцела, бігли на вздогін за Айзеком і Леміалем, загрозливо вимахуючи зброєю. Коли Леміаль добіг до стіни, свиснув шакрилук. Почувся м'ясистий удар. Леміаль скрикнув і впав. Глибоко в спину, трохи вище сідниць, увігнався зубцювати чакрі. Його срібні краї стриміли з рани. Рясно шумувала кров. Леміль глянув угору, Айзекові в обличчя, і жалібно скрикнув. Ноги нестримно дрижали. Він молотив руками, збиваючи цегляний пил. Боже, Айзеку, поможи мені, благаю. заволав він. Мої ноги. От жабери обоги, обоги. Він закашлявся і виплюнув великий згусток крові що страхітливо і повільно стікав під боріддям. Айзека пронизав жах. Він дивився униз на Леміоля, В повній страху і болю очі. Відвівши погляд, побачив, як до скаліченого чоловіка наближаються з переможними вигуками какти. Вони були вже за якихось десять метрів від нього. Один помітив Айзека і, піднявши шакрилук, цілився йому прямо в голову. Айзек пригнувся і поліз униз, до дворика. З відкритого люка піднімалися нудотні випари. Лемюель дивився на нього, не вірячи. «Ну, поможи!» – крикнув він. «Джабери, болять, Ні! Ні, не кидай мене! Поможи!» Він калатав руками немов розгублене диття. Ламав нігті, здирав пальці, намагаючись видертися по стіні, підтягуючи непридатні ноги. Айзека пік страшний сором. Він розумів, що нічого не може зробити, що немає часу спускатися за ним. Какти вже геть поряд. Що він умер би від ран, навіть якби Айзек спробував витягти його на стіну. Розумів і те, що попри все, останньою думкою Лемюеля буде думка про Айзекову зраду. Щезнувши за громаддям битої цегли і бетону, Айзек почув крики Лемюеля, до якого дійшли какти. «Він тут ні при чому!» Закричав Айзек від горя й люті. Пенчфінчес з кам'яним обличчям полізла в пащу люка. Він ні в чому не винний. кричав Айзек, відчайдушно намагаючись заглушити стогони Лемюеля. Дерхан, бліда, заюшена кров'ю від рани у вусі, плигнула вслід за водяницею. Ану, пустіть його паскуди. Виблятки срані, тупі зелені виродки. Вирощав Айзек, перекрикуючи какофонію жахливих оркань Лемюеля. Ягарик уже заліз каналізацію по плечі і міцно вчепився Айзекові в ногу, жестикулюючи, щоб той поспішав. Нелюдський дзьоб люто цокотів від хвилювання. «Він же нам допомагав!» – кричав Айзек, вимучений жахіттями. Як тільки Ягарик зник у каналізації, Айзек вхопився за край лазу і опустив туди ноги. Протиснувши свою товстеньку тушу в металевий обід, намацав рукою ляду. Перед тим, як щезнути з виду в підземеллі, треба було опустити кришку. Леміель не припиняв кричати від болю і страху. З-за стіни долітали звірячі вигуки нажаханих, але тріумфуючих картів, що карали незваного гостя. «Це припиниться», – грачково билася думка, доки Айзек спускався. «Вони налякані», Розгублені, вони просто не знають, що відбувається. У будь-яку мить шакри чи ніж чи куля в голову закінчиться все. Їм нема резону залишати його в живих вони уб'ють лема, бо гадають, що він заодно з нетлями. Просто очистять оранжерею від чужих, припиняться. Вони панікують, вони не кати, думав він. Просто хочуть припинити ці жахіття і в будь-яку секунду покладуть цьому кінець», – безнадійно заспокоював себе Айзек. Проте лемілеві страшні зойки не припинилися й тоді, коли Айзек сховався у смердючій темряві каналізації, закривши над головою металеву ляду. Але й туди проникали слабкі, немилосердні відзвуки, поки Айзек брів смердючим потоком теплих фекальних вод за вцілілими товаришами. Йому здавалося, він чує їх крізь скрапування, хлюпання води уздовж склепінь забутих борозен каналів, поза оранжереєю, у відносно безпечному череві нічного міста. Вони ще довго, довго не вщухали Немислима ніч Ми можемо тільки бігти, тікати від побаченого і хрепіти, мов змилені тварини, жах. Відраза і сумбур чужих емоцій чіпляються за нас, уповільнюють біг. Струснути їх не вдається. Ми видираємося з вивистим шляхом з підземля назовні і опиняємось у хатині біля залізниці. Спека неможлива, та ми тремтимо, безмовно киваючи услід стукоту потягів, від яких дрижать благенькі стіни. Дивимося змучено одне на одного. Окрім Айзека, той не дивиться нікуди. Може, я сплю? А інші? Бува на мене находить заціпеніння, і в голові пусто, і я не можу ні бачити, ні думати. Можливо, ці фуги, ці надтриснуті миті і є сон. Сон в оновленому місті. Можливо, це єдине, на що нам лишається сподіватися. Ніхто не ронить ні звуку. Першою говорить водяниця Пеншфінчіс. Починає тихо, мурмочучи щось ледве подібне до слів. Вона звертається до нас. Сидить, зіпершись плечима на стіну. Розкинувши товсті стегна. Уздовж тіла обкручується бездумна ундина. Обмиває водяниці одяг зволожує шкіру. Вона розповідає нам про Седраха і Танцела. Трійця познайомилася під час якогось непевного епізоду, котрий вона дещо прикрасила. Чергової ескапади найманців у теші, місті повської рідини. Звідтоді вони пробули разом сім років. Віконце нашої халупи обрамлене зубатими уламками вцяткованої мухами шиби. На світанку вони марно чіпляються за сонячні відблиски. Пенчфінчес, сидячи під косим променем тьмяного світла, стиха бубонить про часи, коли були ще живими нині покійні товариші, про браконьєрство в червивій глушині, крадіжки в Неовадані, чорну археологію в рагамольських лісах і степах. Їхній союз ніколи не був рівноцінним, провадила далі вона. Завжди спочатку вона, а потім Танцел з Сенрихом. Ті двоє знайшли у своїй дружбі якийсь спокійний міцний зв'язок, в який вона не могла і не хотіла втручатися. Танцел збожеволів від горя під кінець. Вибухнув бездумною, зболеною та енергією. Однак вона додає, що його розум був чистий. Він учинив би так у будь-якому разі. Тож вона тепер знову сама. Її сповідь закінчується. Вимагає відповіді, немов яка ритуальна літургія. Її погляд ковзає повз охопленого горем Айзека, до мене і Дерхан. Ми не можемо нічим допомогти. Дерхан сумно хитає головою, мовчить. Я силкую щось сказати. Відкриваю дзьоба, і у горлі піднімається історія мого злочину, моєї кари і вигнання. Вона ось-ось вилляться з нього, ось-ось просочиться крізь тріщину мовчання. Але я стримуюсь, це тут ні до чого. Історія не для цього вечора. Здавалося б, історія пенчфінчес, історія егоїзму і грабунків, а все ж дзвеніла прощальною промовою за полеглими товаришами. Історія ж мого егоїзму і вигнання не перекладеш на інші рейки. Це була і буде ниця сповідь про ниці речі. Я замовкаю. Однак тоді, коли ми вже готові обійтися без слів, і хай буде, що буде, раптом підводить голову Айзек і починає говорити. Спершу просить їжі і води, яких у нас нема. Його зіниці поволі звужуються, і він вже починає розмовляти як розумна істота. З болем він описує побачені смерті. Розповідає про ткача, танцюючого безумного бога, і його битву з нетлями, про знищені яйця, дивне, наспівне красномовство нашого несподіваного і ненадійного захисника. Айзек холодно і чітко розповідає про раду конструктів, що їй треба і чим вона може стати. А Пенчфінчес шумно глипає слину, її булькаті очі вибалушуються ще більше коли вона дізнається про те, що трапилося з конструктами на міському сміттєзвалищі. І він говорить усе більше і більше. Розповідає про плани. Голос твердне. Щось у ньому дійшло кінця. Можливо, покірна терплячість, яка вмерла разом з Лін, урешті похована. Я сам собі здаюся каменем, коли його слухаю. Він пробуджує в мені сувору непохитну рішучість. Він говорить про зради, на які відповідали зрадами, про математику і брехню, та мрії і крилатих істот, тлумачить теорії, заговорює зі мною про політ, про те, що я й забув, що міг колись отримати. І я хочу цього знову. Коли він згадує про нього, хочу всім є Поки сонце, немов млявий спітнілий чоловік, повзе до найвищої точки неба, ми, залишки, потолоч, перевіряємо вцілілу зброю, речі, записи та наші історії. Дей узявся запас сил. Немов крізь туманну завісу ми вирішуємо, що робити далі. Я туго намотую навколо руки батіг і заточую лезо. Дархан чистить пістолі і перешіптується з Айзеком. Пенч Фінчес сидить під стіною і хитає головою. Вона попереджає, що піде від нас, і нічого не змусить її залишитися. Трохи поспить і попрощається з усіма. Так вона каже. Айзек знизує плечима, витягає з-під завалів сміття приховані раніше машини. Він дістає з-за стоси мокрих від поту Брудних, майже нерозбірливих папірців. Ми беремося за роботу. Айзек ревніше від усіх. Несамовито вимальовує карлючки. Декілька годин він бормоче клятви і прокляття. Обережно радіє з чергового прориву. Урешті він підводить очі і каже, що нічого не вийде. Потрібен об'єкт для фокусування. Минає ще година-дві, і він знову підводить голову, і все ще потрібен цей об'єкт. І каже нам, що необхідно зробити. Тиша. А потім ми сперечаємося. Швидко, схвильовано. Висуваємо кандидатів і відкидаємо їх. Критерії відбору збивають з пантелику. Ми обираємо пререченого чи проклятого, старого чи негідного. Хіба ми судді? Наша мораль стає поквапною, скрадливою. Та день хилиться до вечора, і треба вибирати. Рішуче стиснувши губи, попри тугу, Дархан готується йти. Їй випало жахливе завдання. Вона бере всі гроші, що є, навіть мої останні золоті самородки. Відчищає зі себе бруд міських підземель, Змінює свою випадкову машкару, тепер вона лише вбог й волоцюга. Виходить на полювання за тим, що нам потрібно. На дворі темніє. Айзек все ще трудиться. Кожен міліметр тих нечиснених аркушів паперу, що в нього є, заповнюють крихітні цифри і рівняння. Густа сонце підсвічує маски хмар. Небо сіріє. Наближаються сутінки. Жоден із нас не боїться врожаю снів, які принесе ця ніч.